Молодиця сповзла снопів підійшла до мене, мовила тихо слипуючи, от бідолашний, бо так десь і мій, може, побивається, якщо живий. Сідай на гарбу, поїдемо в село. Вона ще щось ласкаво говорила до мене українською мовою. Я збагнув, що, не доїжджаючи до села, буде залізничний переїзд, а там, в контрольній будці, завжди стовбичать вартові. То ти, голуби, краще заховайся під снопами. Не бійся, ми проїдемо те трикляте місце. А там вже й наше село, Київинці, втішала мене молодиця. І я сховався між снопами. Ось уже й переїзд. Очкастий німець виходить з будки з автоматом і кричить до жінки Фрау, варом так темно, фарен!» О, пан. Воли ледь твар проклята, і вже не добереш до кого звернення останні слова. Доволівчі швидше мали до німця. «Гей, гей!» – погукує сердито жінка пранучи швидше переїхати з різничні колії. А воли, як на зло, ледь переступають з ноги на ногу, байдуже помахуючи хвостами. «Шнель, шнель!» – підганяв німець. «Гадияволи!» – знову вигукує жінка. І оперіщила бата гомблінивих биків, які від того рушили бадьоріши. «Я чую теосоружне шнель!» Якийсь моторошний холод пробігає по тілу. Вжила на мит сувора картина в страшних фашистських таборах, і оте безугавне покрикування шнель-шнель, на худобину. Колеса старої гарби нарешті прогремотіли через переїзд, і на душі в мене відлягло. Слава Богу, тихо шепочити мене жінка, пронесло. І вже доволів. А ну гей, гей, окаянні! А візьми лишень батуга та оперіжчі, Швидше б нам від'їхати звідси. Сутінка зник переїзд. Я висовуюсь із пахучих снопів, беру батога і давай підганяти розморену, стомлену скотину. Воли пішли малим непідтідцем. Над полем спадала ніч. Десь попереду замиготіли вогники, скоро, мабуть, і село. Ото вже й наші кибенці озиваються до мене молодиця. За півгодини будемо дома. Стривайте, я не хочу, щоб ви заради мене ризикували життям. Спасибі за це. Я суваюся з гарби на м'яку курену дорогу. Зачекай, солдатику. Воли побрили собі далі, а ми стоїмо з жінкою посеред дороги. Куди ж ти проти ночі? Переночував би мене. Попоїв би, та рани в тебе, бачу, свіжі, кровоточить. Хоча б скупала, перев'язала чистим рушником замість бентів. «Дякую, сестрице», – обнімаю легко молодицю за плечі. І раптом вона розридалася, ході плечі нервово затіпались. Вона прихилилась до мене, ніби сама шукаючи захисту від великого лиха, що звалилась на жінку. «Не дай Боже, попадешся, тим псюгам пропадеш». Жалко мені тебе, як брата рідного. Може, й справді залишитись, думаю, хоч ніч перебуду, але чи маю право накликати біду на цю милу сердечну жінку? Не можна зловживати її добротою, ні скупою ласкою долі треба йти. І ми розпрощалися на шляху. Я довго стояв серед поля, доки не відстукатіли затихли колеса а потім рушив в обхід села. Можна було заночувати в скирті соломи, але голоди з Прага мучили мене, і я наважився підійти до крайньої оселі. Білостінні українські хатини стояли у вишняках під високими тополями, якісь посмутнілі й мовчазні. Велике горе гнітило їх. Захожу на город. Що це? Помідори! Це так повезло. Я пожадливо зриваю червоні плоди, кидаю один за одним у рот та голод і спрагу. У вікнах невеличкої хати блимає вогник, значить, ще не сплять люди. Постукати, чи що? Але хто тут живе і як мене зустрінуть? Стою біля криниці в нерішучості, а зараз зачерпну вітром води, нап'юся. А тоді вже й вирішую, як бути. Раптом скрипнули двері, і на сінешньому порозі з'явилась біла постать. Падаю за зруб колодіся і, здається, не дихаю. Кроки наближаються. Хтось іде до мене. Ось уже зовсім близько. Та це ж дівчина з вітрами, напевне, йде по воду. Вона теж помічає мене. І раптом зупиняється, кидає відра і біжить до хати. Ну, думаю, пропав. Що робити? Тікати на город чи ждати? Та й сил мені бракує. А до того ж, як на зло, з судорогою зводить живіт. За хвилину на порозі з'явилися дві жінки. неквапно підходять до мене. Мамо, ось він, каже дівчина. Мабуть, наш солдат. Наш-наш дочка. Ой, горенько схиляється наді мною жінка. Чи ж він хоч живий, бідолаха? Ану, Тамару, давай перетягнемо його до клуні. Не треба, позиваюся хрипло і важко звожуся із землі. Жінки підтримують мене, помічаючи мою немічність. Ось уже і клуня, запахло сінем і снопами. Яка благодать! Повітря настоє на злаках і травах і тиша під високою покрівлею. Аж звинить. Коли б тільки не страшні кольки в животі. Зараз-зараз, синку, вип'яж гаряченького, і тобі полегшає. Мати й дочка на насінні ряденці, уклали мене на ту постіль, принесли їсти й пити, а потім заходилися мене перев'язувати. Недавні рани ятрилися, від холоду я зовсім знесилився, та й контузія не пройшла. Та тут ще хватають такі корчі, що хоч криком кричи, Мабуть, де я себе в шпиння. Поволі відходить біль. Ласкаві жіночі руки, мов би, надавали мені сили. Не пам'ятаю, як і заснув. Прокинувся десь перед світом. У клуні вид Перше, кого я побачив, вхилено наді мною жінку. «Що тобі, сину? Може, водички?» так страшно кричав у сні. Боялася, щоб не почули сусіди. Тепер всякі люди одні життям ризикують, щоб врятувати солдата, інші продадуть його за обіцяну німцями десятину землі. Від тої ночі Клуня стала моїм домом і моїм госпіталем. Дні і ночі навперемінку чергували коло мене мати і дочка. Я вже знав, що матір звуть Надія Васильівною на прізвище Шикарівська, а дочку Тамарою. Іноді до мене приходила ще якась жінка, Феня Васильівна. Уявляється, вона була місцевим фельдшером, моїм лікарем. А клопотів зі мною було багато. Поранення в бік, контузія, цілковите виснаження від голоду, а до того ще й додалася дизентерія. Напували вони мене цілющими травами,